Kapittel 48 Og detta er navnene på stammene. Fra den nordlige ytterste ende, ved siden langs Hetlonveien til inngangen til Hamat, haser Enan, Damaskus grense mot nord, ved siden av Hamat. Og anden skal ha en østlig side og en vestlig. Dan, en andel. Og langs Dans grense, fra østsiden til vestsiden, Asher, en andel og langs Asers grense fra østsiden like til vestsiden, Naftali, en andel. Og langs Naftalis grense fra østsiden til vestsiden, Manasse, en andel. Og langs Manasses grense fra østsiden til vestsiden, Efraim, en andel. Og langs Efraims grense fra østsiden like til vestsiden, Ruben, en andel. O langs Rubens grense, fra østsiden til vestsiden, Juda er en andel. Og langs Judas grense, fra østsiden til vestsiden, skal det bidrag som dere skal gi, være 25 000 alenbrett, og lengden skal være som en av andelene, fra østsiden til vestsiden. Og helledommen skal være midt i det. «Når det gjelder det bidrag som dere skal gi til Jehova, så skal lengden være 25 000 alen og bredden 10 000. Og hva disse angår, så skal det være det hellige bidrag for prestene i nord 25 000 alen, og i vest en bredde på 10 000, og i øst en bredde på 10 000, og i sør en lengde på 25 000. Og Jehovas helligdom skal være mitt i det. Det skal være for prestene, de som er helliget, av sad og sønner, som tog seg av pliktene over for mig, de som ikke for vill da Israels sønner for vill, slik som Levittene for vill. Og de skal få et bidrag av landets bidrag som noe høyhellig, langs Levittenes grense. Og like ved siden av prestenes område, skal Levittene ha 25 000 alen i lengde og 10 000 i bredde. Hele lengden er 25 000 og bredden 10 000. Og de skal ikke selge noe av det, og en skal ikke gjøre noe bytte, og en skal ikke la den beste delen av landet gå over til andre, for det er noe som er heldig for Jehova. Och de 5000 alen som er igjen i bredden langs de 25.000, er et område som ikke er heldig. Det er til byen, til beboelse og til betemark. Og byen skal være midt i det. Og dette er byens mål. Nordsiden 4500 alen og sørsiden 4500, og østsiden 4500, og vestsiden 4500. Og byen skal ha en betemark i nord 250 alen, og i sør 250, og i øst 250, og i vest 250. Og det som er igjen i lengden vil svare nøyaktig til det hellige bidrag, 10 000 alen i øst og 10 000 i vest og det skal vise seg å svare nøyaktig til det hellige bidrag, og dets grøde skal være til brød for dem som tjener byen. Og de som tjener byen, fra alle Israels dammer, skal dyrke det. Hele bidraget er 25 000 ganger 25 000 alen. En firkantet del skal dere gi som det hellige bidrag, sammen med byens eiendom. Og det som er igjen skal tilhøre høvdingen, på den ene siden og på den andre siden av det hellige bidrag og av byens eiendom langs bidragets 25 000 A mot østgrensen og i vest langs de 25 000 A mot vestgrensen. Det skal svare nøyaktig til andelene og skal være for høvdingen. Og det hellige bidrag og husets helligdom skal ligge mitt i det. Og når det gjelder levittenes eiendom og byens eiendom, så skal den ligge mellom de delene som tilhører høvdingen. Mellom Judas grense og Benjamins grense ligger det som skal tilhøre høvdingen. Så var det de andre stammene. Fra østsiden til vestsiden, Benjamin, en andel. Og langs Benjamins grense, fra østsiden til vestsiden, Simon, en andel. Og langs Simons grense, fra østsiden til vestsiden, Jisakar, en andel. Fra østsiden til vestsiden, Sebelon, en andel. Og langs Sebulons grense fra østsiden til vestsiden, Gad, en andel. Og langs Gads grense mot sørsiden skal den være mot sør. Og grensen skal gå fra Tamar til vannene ved Meribat Kaders til Elvedalen, like til Storhavet. Dette er det land som dere ved loddkasting skal la tilfalle Israels stammer som en arv. «Og dette skal være deres andeler», lyder den suverene Herre Jehovas utsang. «Og dette skal være byens utganger. På nordsiden skal målet være 4500 alen. Og byens porter skal være etter navnene på Israels stammer. Det er tre porter i nord. Rubens port, en. Judas port, 1. Levis port, en. Og på østsiden skal det være 4500 alen og tre porter, nemlig Josefs 1, Benjaminsport 1, Dansport 1. Og sørsiden skal ha et mål på 4500 alen og tre porter. Simeons 1, Gisakars 1, Sebulons port 1. Vestsiden skal det være på 4500 alen og det er tre porter der, Gadsport 1, Asersport 1, Naftalisport 1. Omkretsen skal være 18 000 alen, og byens navn skal fra den dagen være Jehova er der.